Щодо його ліквідації. Поява цивільних осіб на прифронтовому аеродромі та ще в день авіації – сенсація. Льотчики приймають нас за артистів. Цікавляться, коли почнеться концерт. Ну що ж, артисти то й артисти. Зі штурманом нашого Лі-2 уточнюємо програму концерту. По карті Визначаємо координати висадки. Незабаром прийшов інструктор, бог парашутистів, майор Василь. Прискіпується, зважує кожен рюкзак. Інакше і не можна. Поклади зайвий кілограм, без ніг залишиться. Майор старанно оглядає парашути. Починається посадка. Ну, ні пуху, ні пера, каже інструктор, і обличчя його стає якимсь розгубленим винуватим. Певно, важко залишатися, коли інші відлітають. Дуже важко. Літак швидко відривається від землі і набирає висоту. Ось і лінія фронту. Палають села. То зліва та справа нишпадять по небу довгі щупальці прожекторів. Через кілька хвилин нас атакував ворожий винищувач-перехоплювач. Довга вогняна черга прошиває небо. Мессер робить ще один захід. Знизу. Опереджаю групу, можливо, доведеться стрибати. Та винищувач, на щастя, так само раптово відвели від нас, як і з'явився. Летимо на південний захід. Нарешті протяжний гудок. Двері навстіж. Під нами непроглядна пітьма. Що чекає внизу? Головне точніше стрибнути, щоб не розсіятися. Знову гудок. Першим стрибає мій помічник Гроза. За ним радистка Груша. Потім я. Мій парашут розкривається відразу. Підгинаю ноги. Чекаю. Землі нема. Дивне відчуття, немов завис у повітрі. Кудись несе, несе, внизу зорюють якісь світлячки, рухаються в одному напрямку. Приземляюсь прямо на шосейну дорогу. Світлячки, замасковані фари машин. Гудіння наростає. Ледве встигаю відтягнути парашут у кювет. На поготові автомат, граната. Машини проносяться мимо. Стихають уривки німецької пісні. Парашут зариваю у полі. Скрибу фінкою по лопаті. У відповідь – ні звуку. Чути тільки гавкіт собак, та свисток стрілочника. Десь поруч станція. Звідки вона тут? Не видно і лісових масивів, позначених на карті. Голий степ. Дороги, шосейні. І залізниця. Навколо населені пункти. Продовжую давати сигнали. Відгуку нема. Певно, скинули із великої висоти і зовсім не тютілька в тютільку, як обіцяв штурман. От і розвіяло нас у різні сторони. До світанку йшов полем на південний захід. Забрів у гайок. Рюкзак, портфель заховав у кущі. Став стягувати чоботи, раптом шурхіт. Відчуваю, хтось позаду пильно на мене дивиться. Я за пістолет оглянувся очі, великі сірі очі. Маленька козуля у жовтих цяточках. Я тихо свиснув. Вона стрепенулася, скік, тільки ніжки-сірнички замиготіли. Розсміявся, козулі наполохався. Тепер на мені костюм черевики. Забираю документи, гроші, виходжу на трасу. З'являються перші велосипедисти, місцеві жителі.